eta hori Espeñaako lege di erengatik. Euskara genero grammatikarik gabeko hizkuntza baldin bada ere berezitasuna zitasuna etzen kondutan hartua. Euskal izen tipi guziak edo mutikoentzat edo neskentzat zerrendatuak zituen Euskal Zainiak horai arte. Duela bederatzi urte idure eskisabelek bere alabari ama juh izena emana izan zion, baina gipuzkoako zumahagako epaitegian deklaratzera joan zenean erre fusa zuen. Egia da lebatetik ez ezkoa torri zitza baina era berean epaileak berak, eman zigun nola irten bidea edo esan dezagun e, saies bidea. Kasu honetan, trampa moduko bate egitea, eta amaiur izenaren aurretik proposatu zigun e, berak, miren jartzea, ala ba, emakumezkoen azela e, azpimarratzeko. Onartu genuen, miren amaiur jarri genion, amaiur esan diogu beti, Eta beti edukidugu buruan noiz indar gehiagoz, astea lege borroka hori, miren hori kentzeko. Maideja gerrek behiz, bai honan ez inolako arazorik izan bere alaba amaiur deitzeko. Eta bere autuak, etzuen deusik ustekorik auraren seksuarekin. Beguretako simbolikoa zena, Oskar nahi balzen afartaja izanki, niba sen afartaja, eta la, ginoan izen bat ere pixkata naturalia, lotua dena, eh? uh, lujari lotuazen izan bat, importanteazen guretako, euskalduna, bati nignaiago nuen, uh, ama ere hitza gertzen baita. Espainiako legedia harindua izan da duela zonbait orte, demora pixka bat eman badute ere, behar eskolana bete dutela, uste du, Roberto González de Binaspre, euskaltza onomastika agduradunaka. Bueno, Orban, alako gogo eta prozesu, Luce, igual, zenbait entzat, luce egi, estakit, baina, bueno, ni benetan e, e, uste dute gu geu, e, guztura gaude, behingoz, ja, iritsi delako momentua e, hartu dugun er, erabakia hartzeko. Onura garri dela ikusten dugu. Bosteun izenen eutroen zerrenda, osatuz joanen dela ere segurtatu daugu euskal zainak.